Окултната школа на пророците Речникът на Светото Писание определя пророците последния начин. Пророците са Божии мъже, които по вдъхновение предсказват бъдещето и тайни събития. Откриват волята Божия относно текущите събития и длъжности. Те бяха Божии посланници при човеците, Пророците приемаха от Бога послания във вид на видения, изтъпления и съновидения. Чрез тези откровения Бог се изявяваше, а друг път те просто бяха надъхани в ума от Божия дух. Този, който е предал това определение на пророците, без да е окултист, е дал много вярно определение за тях, изхождайки от техния живот и писания. Ето как в книгата Числа, 24 глава, се описва състоянието на един пророк. И дигна Валам очите си и видя Израиля, който беше населен с племената си. И дойде на него Божият Дух и начна притчата си и рече. И човекът, който има отворени очи, рече. Реча онзи, който чу Божиите думи, който виде видението на всесилна го, той падна като в сън, но имаше очите си отворени. А пророк Юил казва във втора глава 28 стих Бог казва, ще излея духа си на всяка плът, и ще пророчестват синовете и дъщерите им. Старците ви ще виждат сънища, и юношите ви ще виждат видения. От тези мисли се вижда, че за да пророчества един човек, трябва да е във връзка с Бога, с Божествения дух. И при това пророкът в някои случаи получава Божието откровение и вдъхновение направо в будно съзнание, а някой път изпада в магнетичен сън, но съзнанието му не се прекъсва и той като се събуди, помни всичко каквото му е казано или каквото е видял. Онзи, който познава характера на древните мистерии, ще види в пророците хора, които в миналото си прераждане са минали през светилищата и мистериите. Светилищата и мистериите са били обикновено в места, отдалечени от всекидневния живот, обикновено в планини, където онзи, който иска да се подвизава, след като премине един период на пречистване, морално и физическо, постепенно се подготвя да влезе във връзка с Божия Дух. И след тази среща с Божия Дух, той става вече нов човек става посветен. Човек, на когото очите и ушите са отворени, и той слуша Божия глас и има видения и изпълнява Божията воля. Еврейските пророци не са изникнали като гъби, но са минавали известна школа, където са се подготвяли, за да влязат във връзка с Божия дух, за да станат носители на Божието слово. Такава школа, такова училище за пророци, е съществувало в Израел, както вече казах още от времето на Моисей, в която отивали да учат онези, които се посвещавали в служение на Бога. Във времето на пророк Илия, школата е била на планината Кармил, а клонове на школата е имало в градовете Навиот, Ветил, Галгал и Ерихон. Има случаи, когато човек, без да е следвал в настоящото прераждане школата, е влизал във връзка с Божия дух и започвал да пророчества. Такъв е случая с пророк Амос, който казва, че Бог го взел от стадото и го направил пророк. Също и Елисей е урал на нивата, когато минал Илия покрай него и го взел със себе си. Но това показва, че те в миналото си прераждане са преминали през школата и сега им трябва само малък повод за да се пробуди тяхната душа за онези опитности, които са имали в миналото. Повечето от известните еврейски пророци са от този род. В тях спонтанно избликва миналата опитност и те влизат във връзка с духовния свят. Такъв е случаят и с апостол Павел. Той не е минал през школата във времето на физическото съществуване на Христа, но той е бил подготвен от миналото. Затова Христос казва за него, че му е избран съсъд, т.е. в миналото той е бил в школата и е бил във връзка с Христа. За да влезе човек във връзка с Божия дух, да стане пророк, той трябва преди всичко да бъде чист по сърце, защото е казано в писанието «Чистите по сърце ще видят Бога, затова и в древните мистерии и във всички окултни школи през всички времена ученикът най-напред трябва да се пречисти. Да пречисти своите мисли, своите чувства и желания и след това да дойде в контакт с Божия Дух. И учителят, както знаем, поставя чистотата като първо необходимо условие за правилното развитие на ученика. В съборни беседи от 1920 г. в беседата Необходими условия за ученика казва За ученика на окултната школа са потребни две неща. Първо, абсолютна чистота на сърцето. А за да бъде сърцето чисто, то трябва да бъде дадено на Господа, на белите братя. Второто необходимо условие за ученика е пълно самообладание на ума и сърцето, т.е да владее ума и мислите, да владее сърцето и желанията си. Тези две неща са абсолютно необходими за ученика на окултната школа. И еврейските пророци, като ученици на окултната школа, са притежавали тези качества и за това са били хора смирени, самоотвержени, смели и състояли далеч от всякакви житейски удоволствия и наслаждения. Пророците са се намирали на различна степен на развитие и затова Бог по различни начини им се откривал. На едни чрез видения, на други чрез сънища, на третия говорил, а на четвърти се проявявал чрез тяхната мисъл. Тези, които са имали видения, които са виждали картини и образи в невидимия свят, това в съвременната окултна наука се нарича имагинация. Други са били вдъхновявани и са чували Бог да им говори. Това се нарича инспирация или вдъхновение. А тези, на които Бог е говорил чрез мисълта, това се нарича интуиция. Така че в школата на пророците учениците са влизали във връзка с невидимия свят чрез три вида методи, които се прилагат във всички окултни школи. Видения, вдъхновения, Интуиция. Но все пак има известна разлика между еврейските пророци и посветените от древните мистерии. Още в началото на тази книга, когато говорихме за мисията на еврейския народ и за Авраам, казах, че чрез Авраам еврейският народ поема един специфичен път на развитие. Този път се е състоял в това че се развива човешкият мозък като орган на мисълта и чрез пробуждане на мисълта ученикът влиза вече във връзка с духовния свят. Докато в по-ранни времена не е било така, затова виждаме, че сам Авраам има среща с Бога, като с физическо същество. Това показва, че азът е слязал до физическото поле и на това поле се пробужда Бог в него когато то е в общение. Това е отличително за всички еврейски пророци, че Бог се проявява чрез Аза, който е носител на мисълта на физическия свят. Това е една идея, която мъчно може да се обясни. Затова и самите родоначалници на еврейския народ Авраам, Исаак и Яков са били пророци и посветени от древните мистерии, защото те идват от Халдея, страната на мистериите. Но след срещата на Авраам с Мелхиседек, те минават през една нова форма на посвещение, когато човек не изпада в магнетичен сън, но в будно съзнание получава посвещение и след това и откровение. Също и Мойсей върви по този път, а след него и неговите приемници, Самия той учредява една окултна школа, в която е приемал за свои ученици онези, които са били готови и се разбирали вътрешния смисъл на нещата. Това са били хора с пробудена и ясна мисъл и на тях предава ключовете на своите книги. Те стават носители и наследници на окултното учение на Моисей, което се предава устно в течение на много години, и чак в Вавилонското робство се записва от Ездра и Данаил. Това е окултното учение на евреите, което обикновено носи името Кабала, за което говорих в предната глава. Освен пророците, на които са дадени писанията в Библията, спомена се и за другите пророци, които са големи пророци, но от тях не са останали специални книги. Такива са Самуил, Натан, Ахия, Илия, Елисей и други. Забележително в Израил е, че има много пророци, които са свързани с Бога и чрез тях той говори за оправниците на Израил. Най-големият пророк на Израил е Моисей. Той оставил за свой заместник Исус Навин. За него е казано, Последната глава на Второзаконие, 34 глава, 9 стих. Исус, син на Виев, беше изпълнен с дух и мъдрост, защото Моисей беше възложил ръцете си на него, което значи, че беше го посветил в тайните на мъдростта. Полагането на ръцете е метод на посвещение, защото енергиите се предават чрез контакт, в случая чрез полагане на ръце. Това е потвърдено в Новия Завет. В Евангелието на Лука, 13 глава, 13 стих е казано: И положи на нея ръцете си, и то с час се изправи жената и славеше Бога. Учителят в беседата гърбавата жена обяснява, че с полагането на ръцете Христос си предава енергия, която излекувала жената от нейната гърбица и е събудил Божественото начало в нея. Това е също един акт на посвещение, защото тук не става въпрос за физическа гървица. Ето какво казва учителят. С Сполагането на ръцете си Христос измени орбитата на тази жена. Тази жена като стана намери се в един мъдър свят, започна да слави Бога, т.е. да учи и да разбира живота. Нейното положение е като положението на човек изваден от затвора и поставен на най-хубавите места в природата, да се радва на чистите извори, да вкуси най-хубавите плодове и да се наслаждава на неизказаните и прелести. За да изправим живота си, нам е потребна една положителна божествена наука. При акта на посвещението учителят полага ръцете си на ученика и изменя теченията на неговата сила в възходяща посока т.е. изправя неговата гърбица и той започва нов живот и започва да мисли по нов начин. В първата глава на книгата Исус Навин се казва И след смъртта на Моисей, раба Господен, Господ говори на Исус, на Виевия син и му рече. Казва се какво му е говорил, значи той е бил във връзка с Бога, бил е посветен и по-нататък, при завладяването на обетованата земя се казва И рече Господ на Исуса. В шеста глава се описва нареждането на Господа как да превземат града Йерихон. Там е казано Йерихон беше заключен и затворен от лицето на Израилевите синове. Никой не излизаше и никой не влизаше. И рече Господ Исусо ето, предадох в ръката ти Ерихон и царя му и силните скрепост. И да идете около града, всички ратници мъже, да обиколите града веднъж. Така да направите 6 деня и седем свещеници да носят пред ковчега възклицателни тръби. И на седмия ден обиколете града седем пъти и свещениците да тръбят с тръбите и когато затрабят с възклицателен рок продължително, като чуете гласа на тръбите, всички люди да възкликнат с голямо възклицание и ще паднат градските стени на мястото си и людите ще влязат всеки според себе си. Това е описание на една магическа операция, с помощта на която евреите са превзели Ерихон. Всички неща имат свои вибрации. Същото се отнася и до стените на Ерихон. И когато чрез горепосочената магическа операция евреите създадоха същите вибрации, каквито имаха и стените, последните рухнаха. Правени са опити с музиката за събаране на мост, през който минава войска. И затова, когато войската минава през мост, не трябва да се пее, за да не ми подритама на музиката и маршироването да се събори мостът. След смъртта на Исус на вин, Господ, чрез съдиите, ръководеше еврейския народ, като пращаше ангели при различни по-будни хора, които са принадлежали към школата на есеите, която още от времето на Моисей съпътства еврейския народ. В 13 та глава на книгата Съдии е казано за това. Там е казано Имаше един човек от Сарая, от Деново племе, и името му е Маное, а жена му беше безплодна и не раждаше. И яви се ангел господен на жената и рече й Ето сега ти си безплодна и не раждаш, но ще заченеш и ще родиш син, и от сега ти да се пазиш, да не пиеш вино или сикера, и да не едеш нищо нечисто, защото, ето, забременяваш и ще родиш син. И браснач да не влезе в главата му, защото детето ще бъде назорей Богу от отробата на майка си, и то ще почне да избавя Израиля от ръката на филистимците. Предсказанието на ангела се сбъдва и се роди Самсон. Есеите се наричат още Назорей. В шеста глава на книгата числа се дават условията, при които човек може да бъде Назорей. Това име се дава на човек, който се обрича да служи на Бога, като води чист и свят живот. И не употребява вино и не си стриже косата и брадата. Също така да не влиза в къща, където има умрял, и да не присъства на погребения. Пожизнените назореи се посвещават в назорейството от родителите им още при раждането им, какъвто е случаят с Самуил, Самсон, Йоан Кръстител и други. По-подробно за назореите вижте статията за есеите. Като първи представител на есейството се явява Арон и синовете му, които поемат свещеническата служба. За тях Бог казва на Моисей «И свещеничеството ще бъде тяхно повечно узаконение, и ще посветиш Арона и синовете му». Това е казано в книгата Изход, 29 глава 9 стих, а в 6 глава на книгата Числа – от 22 до 27 стих Господ казва на Моисей пак да благославят. И говори Господ Моисею и рече му. Говори на Арон и синовете му и кажи. Така да благославят израилевите синове и да им говорят. Господ да те благослови и да те опази. Господ да просвети лицето си на тебе и да те помилва. Господ да възвиси лицето си над Тебе и да Ти даде мир. Така да възложат името ми върху израилевите синове и ще ги благословя. В 12 глава на книгата числа се говори, че Арон и Мариам се разбунтували против Моисей. Като казали, само чрез Моисей ли говори Господ? И по-нататък се казва, и чу това Господ. А Моисей беше човек много кротък, повече от всички човеци, които бяха на земята. И рече Господ на Моисея, на Арона и на Мариям: Излезте вие тримата към скинията на събранието. И излязоха тримата. Тогава слезе Господ в облачен стълб и застана пред дверите на скинията и повика Арон и Мариям. Излязоха те двамата и рече им Слушайте сега думите ми Ако има между вас пророк Аз, Господ, чрез видение ще му се открия На сън ще му говоря Но сраба Моисея не е тъй Той е верен във всичките ми думи Затова оста с оста ще говоря аз с него явно А не с гадания И той ще гледа образа Господен а как вие не се бояхте да говорите против раба ми Моисея? И разпали се гневът Господен против тях и отиде си. И облакът се оттегли от скинията и ето Мариам стана прокажена и бяла като сняг. От този цитат се вижда, че и пророците са на степени според степента на посвещението. Онези, които са с по-високо посвещение като Моисей, Говорят лице с лице с Господа, а на по-долните Господ се открива в видения и сънища. В книгата Второзаконие, 18 глава, от 15 до 21 стих, Моисей казва на евреите, Господ, Бог твой, ще те въздигне от средата тебе, от братята ти, пророк като мене, него да слушате. И по-нататък Моисей цитира думите на Господа към евреите. Аз ще им въздигна от братята им, пророк, като тебе, и ще туря думите си в устата му, и ще им говори всичко, каквото аз му заповядвам. И който не послушат думите му, които ще говоря от мое име, аз ще искам ответ от него. Но пророк, който дръзне да говори в мое име, думи, които аз не съм му заповядал да говори, или който говори от името на други богове, този пророк да се омъртви. Ако ли рече в сърцето си, как ще познаем думите, които Господ не е говорил? Когато някой пророк говори в името на Господа и думата му не се сбъдне, нито се случи, тя е дума, която Господ не е говорил. Пророкът е говорил от дързост, за да се не боиш от него. Едно от най-характерните и специфични положения при същи на Стария Завет е фактът, че Бог, Божественото и други духовни същества се явяват пред хората като физически същества. Още на Авраам Бог се представи като човек, а също и в много други случаи Бог се представи като човек и говори на човека. На Моисей той говори от горящата капина, но пак на физическия свят. На Синай Моисей се срещна с Бога, от когато получи десете Божи заповеди. На пророците Бог говори, чуват гласа му без да го виждат, а някои и го виждат. Това са различни положения и отношения между Бог и пророците. Различни начини на изявление, както и Той сам казва, по-горе цитираната мисъл, че на някои пророци той се явява като видение, говори им в сънища, а на такива като Моисей говори лице в лице. В книгата Второзаконие 32 глава, 39 стих се казва Вижте сега, че аз съм аз. Божественото в човека е неговото висше аз, което е във връзка с обикновеното аз в човека, и го обособява като отделно същество над всички същества, които се намират на Земята. Азът се намира в различни светове. Така, например, азът на минералите е в причинния свят, на растенията е в менталния свят, на животните азът е в астралния свят, а азът на човека е в физическия свят. И затова човек има самосъзнание, а самосъзнанието се явява, когато азът слезе в физическия свят и се проявява чрез физическо тяло. И сега, когато Бог казва «Вижте сега, че аз съм аз», това подразбира, че той е фаза на човека. Той е същината на този аз, който осъзнава божественото присъствие в себе си. Висшето божествено начало – което живее фаза на човека, Е се е пробудило или, казано друго яче, направена е връзка между висшето божествено начало на човека и неговия аз, който работи в физическия свят. Това отношение е скрито под формата, че Бог се явява в човешка форма и говори със своите избранници. Това е много дълбока мисъл, за която само загатвам. Това значи, че Бог е слязал до физическото тяло на човека и се проявява чрез Него, което значи, че физическото тяло е така одухотворено, че може да стане носител на Божественото начало, на висшето аз, на Бога в човека. Ето какво казва Штайнер за характера на Стария Завет и за пророците. Това, което сме добили от духовната наука, ни позволява да разгледаме еврейските пророци по един твърде особен начин. Някои говорят, че еврейските пророци като за посветени от другите народи. По този начин, те не могат да бъдат разбирани. Ако вземем Библията и разгледаме пророците, започвайки от Илия и стигнем до Малахия, минавайки през Исаия, Еремия, Езекил, Даниил, спирайки се на това, което Библията казва за тези образи, тогава ще видим, че не можем да ги причислим към общата схема на посвещенията. Никъде Библията не се казва, че юдейските пророци са минали през същия път на посвещение, както посветените на другите народи. Казва се, те пристъпиха пред своя народ – като в душата им проговори гласът на техния Бог и ги направи способни да предричат бъдещия курс на съдбата на техния народ и даже и бъдещия курс на световната история. Това се изтръгва спонтанно и стихийно от душите на пророците, но не ни се казва, че са минали през посвещения, както това се разказва за пророците от другите народи, че те са минали през посвещение. Еврейските пророци са се проявили така, че тяхното духовно виждане се проявява като една гениалност. Виждане, което им показва какво трябва да кажат на своя народ и какво трябва да кажат на човечеството. Така се проявяваха те, така се позоваваха на своя пророчески глас и на своите пророчески дарби. Виждаме само как един пророк, когато има да каже нещо, той говори за това, че Бог му го е съобщил чрез своите посредници или че го е получил като една непосредствена, спонтанна истина. Това не дава повод да запитаме какво разкриваме ние по отношение на еврейските пророци, които външно могат да бъдат поставени наред с посветените на другите народи. Какво разкриваме ние, когато проследим с помощта на духовната наука, окултно, душата на тези пророци? Ние откриваме нещо твърде забележително. И ако сравним това, което окултното изследване ни дава, с това, което историята и религиозното предание ни дава, относно тези образи на пророците, ще видим, че те напълно се потвърждават. Когато проследим душите на еврейските пророци по пътя на едно ясновидско изследване, откриваме, че те са природени, посветени от миналото, които са били посветени от други народи и още от тези народи са се издигнали до висока степен на посвещение. Следователно, когато проследим в миналото един от еврейските пророци, ние стигаме до други народи. Там ние намираме една посветена душа, която дълго време е стояла при този народ. След това е минала през вратата на смърта и се е преродила сред еврейския народ. Това се отнася до всеки един от пророците Исаия, Еремия, Данаил и прочие. Когато искаме да намерим техните души в предишни прераждания, ние трябва да ги търсим от другите народи. Тривиално изразено нещата стоят така, че посветените на другите народи са се събрали у еврейския народ, където тези посветени се явяват в образа на пророците. По този начин става обяснимо как пророците се явяват така, че тяхната пророческа дарба се проявява като една спонтанна, стихийна сила на тяхната душа. Тази пророческа дарба е едно възпоменание на това, което те са добили като посветени тук или там. То се изявява така, че не може да покаже винаги онази хармонична форма, която е имало в предишните прераждания, защото една душа, която е била въплотена в миналото, в едно персийско или египетско тяло, трябва първо да се приспособи към еврейското тяло. Поради това, някои от способностите, които тази душа е имала по-рано, не могат да се проявят. Защото работата не стои така, че когато човек напредва от едно въплощение в друго, всичко, което е имал по-рано като сили и способности, да може да се прояви. Поради трудностите, които новото тяло създава, някои от тези способности могат да се изявят нехармонично, хаотично, Виждаме как еврейските пророци са дали на своя народ сбор от духовни импулси, които често пъти са неподредени, но величествени възпоменания на тяхното посвещение от предишно прераждане. Това е особеното, което виждаме у еврейските пророци. А защо става това? Причината е само тази, че в действителност цялото развитие на човечеството трябваше да приеме тази форма и да даде възможност, защото това, което е било постигнато в това развитие разпръснато, да бъде събрано в един фокус и да се роди отново от кръвта на народа на Стария Завет. Ето защо навсякъде в древноеврейския народ се подчертава така настоятелно принадлежността му към една и съща кръв, течението на една и съща кръв през поколенията. От другите народи това става по отношение на племената, но не и по отношение на самия народ, който вече се е оформил като народ. Всичко, което съставя световно-историческата мисия на народа на Стария Завет, се основава на непреривността на течението на кръвта през поколенията. Ето защо онзи, който трябва да бъде считан, че принадлежи изцяло на еврейския народ, винаги е наричан син на Авраам, на Исаак и на Яков, т.е. на онзи елемент, който се е показал първо в кръвта на Авраам, Исаак и Яков. Тази течаща през поколенията кръв беше средата, в която трябваше да се стопи онзи елемент, който произхожда от посвещението на различните народи, като лъчи, които идат от различни страни и се е съединяват в един център. Така и лъчите на посвещението на различните народи се събраха като един център в кръвта на древно еврейския народ. През тази кръв трябваше да мине психическият елемент на развитието на човечеството. Много важно е да вземем под внимание този окултен факт. Защото само тогава ще разберем защо едно писание, като Евангелието на Марко, още от самото начало, се основава на Стария Завет. Но какво става при това събиране на елементите на посвещението на различните народи в този единствен център? Ние ще видим защо става това. Когато вземем целият драматичен ход на Стария Завет, ще забележим как, чрез това приемане на елемента на посвещението на различните народи, постепенно в развитието на Стария Завет се изработва мисълта за безсмъртието, която се явява в своята върховна точка именно у макавеевите синове. В хода на Стария Завет ние виждаме едно пълно с драматичен развой развитие и върховната точка на този развой застава накрая пред нас в мъченическата смърт на макавеевите синове, които и своята душа говорят за съединеността, даже и за възкресението на техните души в божествения елемент. От тази мисъл се вижда, че пророците са посветени от всички народи, събрани в Израел да обединят всички придобивки на човешкото развитие в едно цяло, което да се прояви в еврейския народ, в когото трябваше да слезе Христос. И те имаха именно за мисия да подготвят еврейския народ и оттам и цялото човечество, от което те идват, с които народите имаха една вътрешна връзка, за да приемат Христа. Както вече казах, и Авраам, и Исаак, и Яков бяха във връзка с Бога, били са посветени, но сега ще говоря за пророците след установяването на евреите в Палестина. Мойсей, както видяхме, е бил първият и най-голям пророк на Израел, за когото сам Бог казва, че говори лице с лице с него. След него идва неговият ученик и заместник Исус Навин, който също е посветен и е във връзка с Бога. Още в първата глава на Книгата Исус навин, Господ се обръща към него и му казва: Подир смърта на Моисея, раба Господен, говори Господ на Исус, навиевия Син, слугата Моисеев, и рече: Рабът ми Моисей умре, сега прочее, стани ти. Тими ни този Йордан и всички люди на земята, която аз давам на тях, Израилевите синове. Само бъди крепък и твърде мъжествен, за да правиш прилежно по всичкия закон, който ти заповяда рабът ми Моисей. Не се отклонявай ни надясно, ни наляво, за да имаш добър успех, където и да идеш. Да се не отдалечи тази книга на закона от устата ти. До нея да преговаряш деня и нощя, да правиш прилежно всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредват в пътя си и тогава ще имаш добър успех. Ето, заповядвам ти, бъди крепък и мъжествен, да се не оплашиш и да не се страхуваш, защото с тебе е Господ Бог твой, Де и да идеш. И по-нататък за всичко, което е предприемал Исус Навин, той се съветвал с Бога и се намирал под Негово ръководство. Това показва, че той е бил в съзнателна връзка с Бога. Бил е посветен. След смъртта на Исус Навин, евреите по нареждане от Бога се ръководили от така наречените съдии които също имали връзка с Бога. Но най-известни и прочути от съдиите са Самсон и Самуил и двамата назореи още от раждането си и във връзка с Бога. За Самсон и неговото раждане споменах по-рано. Сега ще се спра на Самуил като един от първите и главни пророци. Но преди да говоря за Самуил, ще направя един кратък преглед на същността, и естеството на мистицизма, понеже еврейските пророци са първокласни мистици.